Тепла, і пахла садом. Валерій ледь повернувся на правий бік і побачив раю, котра сиділа поруч нього. Вона не прийняла руки і ні про що не запитувала, а повільно і якось особливо ніжно торкалася м'якою долонькою його кучерів. У вирізі квітчастої сукні біліла її шия, а голови майже не було видно. Вона лишалася в темній смузі в померках, Валерій принишк, як маленький хлопчик. Він не соромився сліз. Йому чомусь здавалося, що рая знає все. Мабуть, вона справді щось знала. Бо й далі не розпитувала ні про що. А прилягла біля нього і витирала долонями сльози на його щоках. Валерій аж тоді трохи засоромився. Хотів сказати і не знав, що. А може й не треба було нічого казати. Він і потім, пізніше, ні в чому не звинувачував раї. Вона, справді, співчувала йому, любила його тихою, безнадійною любов'ю і прийшла розділити його горе. «Я чекала тебе вчора», – тихо сказала вона. «Я вчора й повернувся», – відказав він. «Я не знала», – прошепотіла вона. «Я здогадалася тільки сьогодні». «Про що здогадалася?» – стривожився Валерій. Що ти тут, і що тобі важко, коли б я могла чимось тобі допомогти. Він мовчки схитнув головою, перебрати на себе часточку твого болю. Не треба, попросив Валерій. Гаразд, не буду, погодилася вона. Ти добра. Я здогадувався про це раніше, сказав він. Не знаю, відказала вона. До тебе я не можу бути недоброю. Я ні на що не сподівалася і не сподіваюся, бо не маю на тебе права. А те все про мене повигадували. Право? Ми самі не знаємо, що це таке. Знову непевно відказав він. І хто його має? Які сили? І в чому воно? Може в нас самих? Може. Але ми не однакові в кожну мить. Якби були однакові, це було б погано. Спасибі тобі. Вони довго лежали так і розмовляли. І потім він не міг пригадати про що. Рая була першою людиною, яка увійшла в його біль. Мабуть, через те всі права були на її боці. Права з почутливого, люблячого серця. Він відчув на своїй щоці її подих і потягнувся до неї шерхливими губами. Вона не ухилилася. Відповіла на поцілунок м'яко, проте стримано. Вона таки справді не збиралася його зваблювати. Вона ще розпівчувала йому і любила його. У нього перед очима крутнулися якісь білі смуги і перехопило подих, а руки самі притягнули її до себе. Ще чорними крапками кудись летіла думка, але вона вже, мов би, одірвалася від нього, не володіла ним. Він почував на своїх грудях, її груди, і вже, мов би, міц кудись її всю. Легку, добру, ніжну. Він прокинувся на світанку і знову, як і вчора, в першу мить прокинувся тим колишнім Валерієм. Але ця мить була коротша за вчорашню. Ще кілька пробуджень, і вона зникне зовсім. А може подумав, нехай швидше зникає щоб тільки не оцей удар молотом по голові. Оцей стрибок зіснув прірву, а потім на той чорний знімок пам'ять поклала інший. І Валерій не знав, який він. Щось його вабило, утверджувало в чомусь, а ще дужче хвилювало. Зненацька враз його обсипало жаром, і на мить згинуло все, туга, біль, страх. Серце пропекли каяття й стором. Це було зовсім несподівано і дивовижно. Він подумав, що з одного боку всі клятви, всі обіцянки тепер втрачали силу, а з другого не знав, чим можна виправдати зраду тим, що йому вже не бути разом з Ліною. Але хіба це виправдання? І чому це спало на думку тільки тепер, а не ввечері, і навіть не вночі, коли проводив раю через сад? Тоді він відчував себе упокореним і, мов би, трохи іншим. Навіть оте неминуче, страшне віддалилося на крок. Що це було? Відчуття, що він уже спізнав усе в світі, виклик комусь. Але ж він, мабуть, не такий, як усі, якщо може каратися тим, з чого б інші сміялися Саме так, якби це сталося на кілька днів раніше, він не вірив, що таке могло статися. Він би пішов і розказав усе ліній. Але як бути зараз? Валерій знову подумав про раю. Не відчув до неї ні відрази, ні злості. В душі ворухнулося щось схоже на презирство до самого себе. Виявився отаким, упав у перші ліпші розставлені обійми. А ще ж недавно погордливо вважав себе ідеальним, тійним. Осуджував батька за його одруження. Він сів на постелі. Так ось що заважало йому. Ось і з чим не міг примиритися. Він порушив що у самому собі. Перекреслив свою велику любов. Не вже перекреслив? А може... Що може? Яке це має значення? Ти зникнеш з лиця землі, як дощова крапля. Ти не лишиш навіть якоїсь помітки на ній. Щось протестувало в ньому, кричало в серці. А любов? Чи я любов? Била на відліг думка. Оця чи та? Минулий вечір і ніч видавалися йому несправжніми. А сама любов присолена обманом, мов би краденою. Так йому було гарно з раєю. Але ж він чекав чогось більшого. Мабуть, більшим і є справжнє злиття двох сердець.